זה יפסיק להקליט, יש לי כמה אופציות. טוב, ברוכות הבאות. עוד פעם את השמות. דורי. דורי, אמרת לי. איפה? טוב, אז אנחנו בעצם... היום אני רוצה לדבר. מאוד בסיסי בבודהיזם שנקרא שלושת המאפיינים אצל הבודהיסטים הרי הכל עם מספרים כרגיל כן. שמונה, שלוש, חמש, מתחיל בארבע אחר כך כן. שמונה Uh, ובעצם זה שלושת המאפייני הקיום של כל דבר. ממש מאוד מאוד כללי. עכשיו uh, בעצם, איפה אנחנו, ראשית כל כאילו אוריינטציה קצת, uh, בעצם אנחנו מבחינה אחת, אנחנו אפשר להגיד, אנחנו נמצאים בדרך הבודהיסטית. ומה זה הדרך הזאת? היא בעצם, היא לא פונה החוצה, היא גם כאילו לא, לא פונה פנימה, היא כולה מתרחשת פה ועכשיו. זה... אפשר להמשיל את זה כאילו למשהו, אנחנו בעצם עומדים, הדברים קורים זאת אומרת, הזמן עובר דרכנו, ולא אנחנו צועדים בזמן בעצם והתפקיד שלנו בעצם זה לא ללכת לאיזשהו מקום, אלא להיות כל הזמן פה ועכשיו הדבר היחידי בעצם שאנחנו יכולים לשפר זה לראות יותר טוב מה קורה. אם נהיה, בעצם, אם נחשוב על זה, אין לנו הרבה ברירות. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים פה. <laughs> איפה שלא נהיה, אנחנו פה. ומתי שזה לא יהיה, זה עכשיו. אנחנו צריכים לראות את זה. כשבאמת נראה את זה, כל הבעיות שלנו <laughs> תיפתרנה. נכון. <שק> <אז, S> <תרא> <שק> ועדיין... תגיד עוד פעם בבקשה. זה לא יהיה... לא, זה לא יהיה יותר זה לא מצליח. כן. כן. אבל רגע, מה לא מובן? נשאל ככה. זה שאנחנו לא פה ועכשיו, זה מקור הצרות. כן? זה מה שאמרת. שאנחנו חושבים שאנחנו לא פה ועכשיו, או שאנחנו לא רואים שאנחנו פה ועכשיו. כן. זה לא שאנחנו לא פה ועכשיו. אנחנו ברוחנו, במחשבתנו, אנחנו במקום אחר, בעתיד, בדאגה, וזה, פה ושם. אנחנו אפילו מזדהים, הרי נגיד שאתה עכשיו חושב שאתה בברלין, כן? בברלין. אם תסתכל היטב, אתה תראה שאתה לא בברלין. כן. אתה פה. כן. קטע בברלין. אז שאלה אם אתה רואה נכוחה שזאת רק מחשבה. אם אתה רואה שזאת רק מחשבה, אז אין לי עם זה שום בעיה. כי זה לא שלא טוב לחשוב שאתה בברלין. לא טוב לחשוב שאתה בברלין, ולחשוב שאתה בברלין. זה קצת יותר ברור? לפי, לפי הקהל זה ממש ברור עכשיו. לא נכון. זה יותר קורה, כאילו, עם דברים שהיו בעבר. דברים שאתה חושב שיקרו בעתיד, ויותר דברים כאלה, זה לא שאתה חושב שאתה עכה בברלין ואתה מסתדר שאתה לא עומד אוקיי. משהו כזה. גם, כן. כל אחד ואחרת. אבל מה זה קשור לזמן שעובר דרכנו ואנחנו עומדים במקום? זה היבט אחר של זה. יש את ההיבט של המקום, שאנחנו כל הזמן פה. כל הזמן, כל הזמן אתה פה, לא פה, איפה שאתה נמצא, ואותו דבר הזמן גם, אז אפשר להסתכל על הזמן, זה עכשיו אתה מתכוון? כן, כן, אז אתה יכול להסתכל על זה כאילו שהזמן חולף, שיש עבר, יש הווה, יש עתיד, דרך די מקובלת כאילו להסתכל על זה, או שאתה יכול להסתכל על זה שאנחנו חולפים. זאת אומרת, הזמן עומד ואנחנו חולפים. כן? כן? זה פשוט מעניין, זאת אומרת... לא, אבל יש כאן משהו, הזמן אצלי ועצלנו, זה לא אותו דבר. שאלה מאוד פילוסופית, זאת אומרת. אה, אישית, אבל כן. כן. אם נחלק אותו כן, אבל שנינו מחזקים את זה. כן, כן. בימים, כן. בימים. בימים. אבל אם תזכור מצב מסוים, למשל, שהיית מאוד מאוד, נגיד, במתח, זה יכול להיות שהזמן עבר מהר מאוד, יכול להיות שהזמן עבר לאט מאוד, <מת> <מת> אז שבלת, אז שבלת, הוא לא באמת... בטח, חבלת. זה לא באמת אחיד. חבלת, עבר לאט, נעמד, נעמד, נעמד, חדש, חדש, <laughs> זה שאתה מהר. יכול לחלק איתה את השעון, זאת לא אומר שבאמת... אבל זה לא הנושא שלנו בכלל, זו הייתה רק <ח> הקדמה. <ח> זה לא המאפיין הראשון, זו הייתה הקדמה למאפיין הראשון. עכשיו שלושת המאפיינים. אחד, זה שהכל חולף. זה נקרא בסנסקריט בפאלי, הניטשה. כשהאה זה שלילה וניטשה זה קבוע. זאת אומרת, אהה ניטשה אומר, בעצם אומר שום דבר לא קבוע. השני זה הנאטה. ונאטה זה קיום. אז, לזה, תכף נצטרך להיכנס לזה קצת יותר, אבל הכל ריק מקיום. זה קצת יותר ודוכא, שזה השלישי, יוצא. סבל, או בצורה שלילית, לא שסבל זה חיובי, אבל הכל מאכזב, זאת אומרת הכל בסוף <laughs> יבאז אותך. בגלל זה דרך אגב יצא שם לבודהיזם כאילו שזה תורה פסימיסטית אבל לדעתם של הבודהיסטים הם פשוט ריאליסטים ומה שמעניין זה ששלושת מאפייני הקיום האלה אצל חלק לפחות חשוב מהבודהיסטים הטיבטים הם יש אחרים הראשון והשני זה אותו דבר, זה שהכל משתנה זה מקובל אליהם וזה שאין דברים שקיימים ועצמיים זה גם מקובל אליהם השלישי, הם אומרים, זה הנירוונה, האפשרות לנירוונה שאם נסתכל על זה בעצם זה ההפך מסבל או זה היעדר סבל ובעצם מה שהם אומרים שאם אתה באמת מבין מה זה סבל, אתה לא סובל. ובודה אמר שכל מה שהוא בא ללמד אותנו זה מה זה סבל ואיך נפטרים ממנו. ובעצם הדבר השני כלול בראשון. זאת אומרת, אם אתה באמת מבין מה זה סבל, אתה כבר, בעצם ההבנה, אתה נפטרת ממנו. עכשיו, בשלב ראשון כמובן צריך להבין את שלושת הדברים האלה, מה הם בכלל. אבל הצורך האמיתי זה לחיות אותם או לתרגל אותם, זאת אומרת, ולהיות בתוכם כשקורה לנו משהו שאנחנו מגדירים כמשהו קשה. זה יותר חשוב מאשר להבין אותם, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי להבין אותם, ולכן חייבים קודם כל להבין אותם. ואם נקבל את שלושת אלה ונבין אותם לעומק ונחיה אותם, מה שיקרה זה שאנחנו נקבל את מה שקורה, את כל מה שקורה, ולא ננסה לשנות אותו. לפחות לא בהווה. זאת אומרת, זה לא אומר שאני לא יכול להחליט שאני רוצה לשנות אותו בעתיד, אבל בהווה אני צריך לקבל את הדברים כמו שהם. וזאת הבחנה מאוד מאוד חשובה, וזה בעצם המטרה של כל הלימוד שלנו בעצם, ושל כל התרגול שלנו, זה לראות בדיוק מה קורה ולקבל אותו. ומה זאת אומרת לקבל אותו? אנחנו, הוא קורה כבר בלאו הכי. זה לא פשוט אם אנחנו מקבלים אותו או לא מקבלים אותו. אבל אם אנחנו לא מקבלים אותו אנחנו סובלים, ואם אנחנו כן מקבלים אותו אנחנו לא סובלים. ושוב, חשוב להזבין, להבין, זה לא מתכון לאי עשייה, כי אם יש לך רצון אתה יכול לנסות לשנות אותו. אבל אתה לא יכול לשנות אותו בהווה, אתה יכול לשנות אותו רק בעתיד. ואנחנו מבלבלים בשני הדברים האלה, וזה מה שגורם לנו בעצם להצהות. בכל הזמן זה עובד. אז אם אתה, אתה אומר, לא לעשות משהו בגשם, אם אתה רוצה לשנות. כן. זאת אומרת, לא לעשות את זה דור. אבל כל הזמן זה עובד. כן. אבל עכשיו תחליט שבעתיד. אבל הבעיה היא לעשות איזושהי פעולה כדי לשנות מצב השם. מצוין. אם את באמת חיה בהווה, אז אין שום בעיה. הבעיה שלנו זה שאנחנו חושבים שאנחנו לא חיים בהווה. אפשר לחשוב איתך? כן. אם אנחנו רואים את זה, אז אין בעיה. מבינה את ההבדל? אם מה שאמרת זה מצד אחד אתה אומר שהכל קורה בהווה, ומצד שני אתה אומר שצריך קבל את ההווה, אבל בלאו הכי אנחנו חייבים לקבל אותו. כן, אתה רוצה להבין שבהווה קורה משהו ש... כן. לא מקובל שהוא ישתנה. בעתיד. רגע, אתה אמרת שהוא לא מקובל עליך, נכון? כן. זאת אומרת שאת רוצה שהמצב עכשיו יהיה אחרת ממה שהוא. נכון? לא. זה אומר שאני מקבלת את מה שאני מבינה שזה מהר. כן. אבל אני רוצה להיות אקטיבית, לא להיות אקטיבית. למה את רוצה להיות אקטיבית? כי אני... אוקיי, מנסה לכוון אותי אני מאוד מנסה לכוון, אני בודק. מה? לא, אבל אם אתה חולה, אתה מקבל את זה שאתה חולה. זה לא אומר שאתה לא צריך לקחת תרופות. נכון. אבל יש נכון. זה מה כן? וזה היא מתכוונת, שאתה כן צריך לעשות משהו. זה זה? אתה אף אחד לא רוצה להיות זה יש פה איזה ולא צריך לחשוב שהכול לא בסדר. אבל, נכון, כי זה שיפוטי. זאת אומרת, זה אומר, נכון, זה לא יכול להיות חולה. נכון, נכון, זה אומר שאתה לא יכול להיות חולה. לא שאסור לך להיות חולה, אלא שאתה לא חולה. אתה נמצא במצב מסוים שמוגדר, נגיד, על ידי הממסד הרפואי, בהסכמתך כמחלה, אבל אתה לא חולה. כן, אם את מבינה שזה המצב, את לא... זה לא סיבה לא לקחת תרופה, אבל זה גם לא סיבה כן לקחת תרופה. זאת אומרת, אם את יכולה לעמוד בשקט מול המצב ולבחון אותו, יש לך את החופש לקחת תרופה או לא לקחת תרופה. אבל כרגע, כרגע זה המצב. עכשיו, מה המצב? המצב הוא למשל שיש לי 41 מעלות חום, נגיד. זה המצב כרגע. פשוט כל אני צריך לקבל את זה. זה המצב. אם אני אקבל את זה כרגע אני לא אסבול. יכול להיות שיכאב לי כי זה נורא חם, אבל אני לא אסבול כי הסבל גורם, נובע מזה שאני חושב שזה לא בסדר. לא, זה ככה כרגע. וברגע הבא יכול להיות, שאני, עכשיו, ברגע הבא יכול להיות שעכשיו אני חושב, עכשיו אני מקדיש את הרגע למחשבה. וה... מתוך הידע שלי הקודם, אני יודע שזמן ממושך עם הטמפרטורה הזאת יכול להביא למוות, וזה אומר שאם אני לא רוצה למות, כדאי שאני אקח תרופה, אז אני אקח תרופה. האמת, האמת זה גם נכון, האמת זה גם נכון. זאת אומרת, לו על, על רמן מהרשי אומרים שכשהוא היה קשיש, היה לו סרטן, רצו לנתח אותו, והוא אמר, עזבו, גם הסרטן רוצה לחיות. <laughs> אז בסדר. אני לא חושב ש... בואו בוא נשאל אחרת. אנחנו יודעים שיש אנשים שנמצאים במצב טרמינלי ומאריכים להם את החיים בצורה מלאכותית. לא, לא, לא. מתחיל מקל, בסדר, אחרי זה, אני, לא, לא ברור בכלל, מה זה ברור? לא, אבל בוא נגיד משהו סרפוטריי. רוב המעבודה. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן, כן, כן, זה המצב, um כן, זה השלב הראשון. מחר אתה מקבל, כל רגע אתה מקבל, אז למה שאתה מקבל את זה? למה לא? אם אתה באמת מקבל את זה ולא סובל את זה, אז את צודקת, אבל רובנו לא באמת מקבלים את זה. ראשית כל זה נכון, אני לא תמיד בודיסט. אבל אם אני באמת הייתי בודהיסט, כאילו באותו רגע, אז הייתי מקבל את זה. עכשיו, זה לא אומר, זה לא אומר עכשיו, אני צריכה להבין, זה לא אומר שאסור לי לחפש עבודה בגלל שאני בודהיסט. זה אומר שאני לא כפוי לחפש עבודה בגלל המצב. אבל אם אני חושב, ויש לי גם מחשבה, כן, שאין שום סיבה שאני לא אלך לחפש עבודה, יש לך הרבה סבותיי, למה לא? זה יכול להיות מעניין. אין בודהיזם כמו שזה. נכון. נכון. אין פתרון. ו... ובפירוש, זאת אומרת, אם אני לא אסתכל נגיד על בודהיזם, אלא על משהו שהוא די קרוב, על טאואיזם למשל, הם בהחלט ממליצים לא לעשות שום דבר. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, זה נכון מה שאת אומרת, זה נכון מה שאת אומרת, אנחנו, אנחנו, נכון, זה אנחנו זה מבחינתנו זה, זה, זה נראה זה היום ונורא, לא. לא, מבחינתנו זה כתרבות מערבית, כן, כן, אז, אז זאת אומרת, בגלל זה התחלתי עם, ה, עם, הרופ... עם, ה, עם הבן אדם הזה שנמצא במצב טרמינלי, כן, שבואי נגיד, היום כבר יש קצת יותר הבנה, אבל בואי נגיד לפני 30 שנה למשל, הרבה פחות הבנה. זאת אומרת, וזה היה ברור שאם אתה נמצא בבית חולים ואפשר להאריך את החיים שלך, צריך להאריך את החיים שלך. ומי שהיה מעז להרים יד ולהגיד, תשמעו, אולי הבן אדם סובל בזה, אז היו אומרים, מה אתה, דוקטור, דוקטור מוות? אז זאת אומרת שכל הגישה שלנו היא מותנית תרבות. ואכן התרבות ההיא שונה. והנושא של המוטיבציה הוא... השאלה שמה בעצם זה לא שאין מוטיבציה ולא שמוטיבציה היא פסולה, השאלה היא אם את באמת יודעת מה המוטיבציה שלך. האם המוטיבציה שלך נובעת באמת מהסיטואציה או מאיזשהו קונדישינינג שיש לך. ואני לא רוצה להיות כאילו כזה אנטי סוציאלי, אבל יכול להיות שבהולנד אם פיטרו אותך ונותנים לך דמי אבטלה שמספיקים לחיות, קצת פחות טוב, קצת פחות ברווחה, קצת פחות בזה, אולי זה כדאי. נו, אז פיטרו אותך, יש לך ילדים, יש לך שכר דירה והכול. מה? כן, כן, כן, אבל הפתרון הוא כאילו לא לעשות כלום. נכון, נכון, נכון. יש פתרונות שהם לא לעשות. נכון, נכון, אבל יש אנשים שלא היו מסתפקים בזה, וזה גם בסדר. לא רוצים לקבל, רוצים יותר, רוצים כן, אבל את העניין של הקונדישנים. אם את מקבל, את עניין בקונדישנים שלך, אתה מבין את עניין תרבותי, אתה את זה. כן. וקדימה לעבודה. קדימה לעבודה. בסדר, אבל תדע למה. תדע למה. זה לא בגלל שצריך, זה לא בגלל שאני חייב, ולא בגלל שום דבר, זה בגלל שיש לי קונדישנינג לעשות את זה. וכשאתה מגיע למצב הזה, כשאתה באמת מגיע למצב הזה, אז נפתחת לך האפשרות כן לפעול לפי הקונדישנינג, או לא לפי הקונדישנינג. והבעיה זה שאנחנו עובדים לפי בלי שנראה את הקונדישנינג. מבינה את ההבדל? כן. אם אני נמצא במצב שמוגדר כמצב רע, השאלה היא מי יגדיר אותו כמצב רע. האם הוא מצב רע כשלעצמו, האם יש בכלל דבר כזה, או שאנחנו רגילים לקרוא לזה מצב רע. עכשיו, הדוגמה, כאילו, בסדר, הכי חריפה זה אני חולה, אני סובל, כל מיני דברים כאלה, כואב לי נורא, כן? שוב, זה לא מתכון להפחתת כאבים, זה רק מתכון להפחתת סבל. וזה ההבדל. אז ראשית כל אני צריך לקבל את זה, שזה המצב כרגע. העניין הוא אבל מקווה שהוא כאילו, זה, כאילו מתפרש כן, כן, זה מה שהיא אמרה, זה מוריד את המוטיבלציה. אבל זה לא לגמרי נכון, זה שבעצם אם אתה מגיע לקבלה לאיזשהו קור רוח, כן, אז אתה יכול לנתח את המצב. זה סבבה. אני לא מדבר כבר על זה שברוך שפירא פיטר את הבת שלי, כי הוא אמר לה מספיק כבר, את פה, ויותר מדי טוב לך, תצאי החוצה, כאילו. התקדמי. כן, כן, באמת, כי הוא רצה את טובתה. לא חשוב, זה חבר שלי. אבל לא תמיד כאילו פיטורים זה... לא, גם זה אני מסתובבת גם על חברות. אבל אני מוכרחה להגיד מה... כל בעיטה מקצועית נקרא כזה במוסר. כן. אבל אני חושב שאני מוכרחה להגיד משהו להגנת התרבות האחרונה. אנחנו בית תרבות של מוטיבציה, שהאי קבלה היא בהחלט הדרייב הגדול, אבל אי אפשר להגיד שהתרבות, האנשים הטיידטים שפגשנו, הם בפירוש לא אפתיים, הם בפירוש לא פסיביים, הם אקטיביים, הם אקטיביים, תראי, הם, הם בגלות, הם מקבלים איזושהי בגלות, ובזכות זה שהם מקבלים איזושהי בגלות, המקומיים חושבים שהם קיבלו זהב מהממשלה, כי הם מצליחים, כי הם בסדר, כמו יהודים בגלות, יודע, הם יושבים במקום, הם מתערים, הם הולכים ללמוד, הם עושים דברים, הם משתמשים בכל הטכנולוגיה וברפואה חדשה. את מדברת על אנשים שחיים ברחוב, זה מאוד לא מקובל לתלמודיזם, כי אין את הקט הזאת של איש שחיים ברחוב. זה לא הדבר שגם לא ראינו אותו בבורמה ולא בקמבודיה, זה לא מקובל, זה לא פסיזם ולא פטליסטיזם. הם פשוט... לא, אבל הם... אז אוקיי, אז אם זה משתמע ככה, זה לא. הם כן אקטיביים, הם פשוט אקטיביים בצורה שונה. K? Okay. דיברת איתו? כן, דיברת כמה זמן. יש כאילו, זה הכל נחמד. לא, אבל בוקר זה היה בבוקר פשוט. לא, הוא אמר לי, אבל אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זה לא מה, אמר לי, זה היום, יש פה עניין, שהוא לא זה היה, עוד פעם, כשאתם נותנים יד כמו חבל. בסדר, עשיתי יחשיל זה, כן, עשיתי יחשיל זה, עשיתי יחשיל זה באמת, כרגע. עימו אל כוכב הצפון, זאת אומרת, הוא מכוון אותך, את לא תגיעי אליו, זה בסדר, אף אחד לא מצפה שתגיעי אליו, אבל הוא נותן לך את הכיוון. ואני בהחלט לא ממליץ שהתרגול הראשון שלנו בחמלה, זה יהיה לילד שלנו מול הבקבוק. זאת אומרת, אבל, אבל, זה, אנחנו כרגע בשלב של ההבנה. השלב של התרגול, מה שקוראים באמריקה Don't write it at home, זאת אומרת, את הדבר הזה הקיצוני, וגם לא את הנושא הזה, אותו דבר בדיוק של אה, אה, חוסר מוטיבציה כאילו. לא, לא, זה, אנחנו לא בנויים בשביל זה, אנחנו לא יכולים להתחיל מאיפה שאנחנו לא נמצאים. מה? המטרה שלנו היא להצבין סדר. כן. בכלל. אני, אני פה כאילו, כאילו הנציג של הבודהיזם, זאת אומרת פעם בשבוע, שעתיים, בודהיזם. אני בכלל לא מתנגד לזה שתלכו גם לבית המדרש בעוד זה, ואת יודעת שלמדו פה בקבוצה את מורה נבוכים. אמנם בגישה בודהיסטית, אבל, אבל אין לי שום, שום בעיה, ואנחנו גם פה למדנו דברים שהם לא בודהיסטיים. כרגע אנחנו מנסים להבין מה הם אבני היסוד של הבודהיזם, משתדלים לא להגיע לנקודות קיצון, כי שם אף אחד לא, לא, לא מרוויח, וכמו שה... כשמדברים פה בזה, אז אני אומר, אל תעלו לי פה את השואה, כן? זה... כי זה לא מוביל לשום, לשום מקום, וכן, אנחנו צריכים לראות איפה כן אפשר להשתמש בזה, ושוב, איפה אפשר להשתמש בזה בצורה שאנחנו יכולים להתמודד איתה, זאת אומרת, לא במקומות שיש לנו מטענים רגשיים נורא נורא קשים, ובהחלט מקובל עליי שכל בן אדם שיש לו ילדים וצריך לשלם שכר דירה, ומפטרים אותו, הוא יסבול באותו רגע. <laughs> למרות שאני יכול להגיד לו שהוא צריך רק שיהיה לו כואב ולא סבל, אני לגמרי לא אבוא אליו בביקורת, כאילו, אם הוא, אם הוא, אם הוא סובל, כן? אז אני בהחלט מסכים איתך, אין לי שום ויכוח. להביא את הנקודות קיצון זה בסדר, כאילו בשביל, אם, אם אנחנו עושים את זה בשביל להבין את הדבר יותר לעומק, אז זה בסדר. מה, אני רואה את זה מתוך הראייה שלי, וגם ההבנה שלי, ואולי הגיל שלי שזה, שבסוף זה לא יהיה כל כך נורא, אבל, אבל הבן אדם באותו רגע רוצה רק להסיח את ליבו, אז יש גם כאילו את האלמנט של ההבנה שלך, ואת האלמנט של הבן אדם ש, שעוד לא חווה את ההבנה הזאת, שאנחנו מוזרים כן, עליה. כן. עכשיו, אז יש פה כאילו, לפעמים אני מרגישה שאני קצת אדישה לדברים? לא, תמיד אני מדגיש, יש את ה-wishdom ויש את ה זה מקום להפעיל את ה-compassion, לא את ה-wisdom. את ראשית כול צריכה לראות מה את יכולה לעשות בשביל לעזור לו. ומה שאת יכולה לעזור לו באותו רגע, יכול להיות שזה פשוט להיות איתו ולשתוק, או, או, או להיות איתו ולהגיד לו אתה צודק אפילו. גם אם את יודעת במאה אחוז שבשיעור יצלבו אותך בגלל שאמרת שהוא צודק, לא צודק, אבל זה לא compassionnet. קומפשן זה אומר להיות עם הבן אדם ולעזור לו באיכשהו כרגע וגם כשהוא קצת יצא מזה להרביץ בו קצת בינה זה גם קומפשן כן כי אני מרגישה שהאחיינית שלי מדברת על דברים עד כמה 22 וזה מזכיר לי את עצמי אז אני כבר כאילו רוצה לעשות לה תורי... תורי... תורי... תורי... תורי... כן, תורי... חבל. ו... לא, אבל אני מוצעת לזה שאני מדלגת על ה... זה... כן. אי אפשר לדלג. זאת אומרת, אם היא במצב רוח טוב, אז את יכולה לתת לה איזה פריוויו קצר כזה. סניק פריוויו. זאת אומרת, תגיד לה ככה וככה. אבל להגיד לה במפורש, כאילו, ש... זה לא, את לא מצפה ממנה להתנהג ככה, או שאת לא דורשת ממנה להתנהג ככה, או שאת לא חושבת שהיא חייבת להתנהג ככה. זאת אומרת לה, יש עוד אפשרות. ואז נחזור למצב איפה שהיא. איפה שהיא שמה לנסות להיות איתה. ולמה זה, זה, זה קל לנו על פי רוב? כי גם אנחנו היינו שמה. לשמחתי, כשאני מדבר פה, אני יכול להגיד, אף אחד פה לא נולד בכיס. אז כולנו, אז כולנו היינו שם. אני הייתי רוצה לחסוך למה שאמרת על הקבלה של הגזרים. פיטרו אותי, ויש כאלה שאומרים לא, אני אלך להתלונן, וזה לא יכול להיות, ואני כל כך ותיק, בטח אי או משהו כזה. באיזה קטע של קומדיה אמריקאית, הבעל שאשתו גירשה אותו, הוא אומר, היא טילפנה למשטרה שירחיקו אותי, כי טילפנתי ואסור לי לטלפן אליה. אני חושב שזה נקודת מפנה, נכון? היא ממש רוצה אותי. <laughs> <laughs> <laughs> אז, אז זה לא כאילו שאומרים פה, בואו בוא, בוא לא נזוז, אלא קרה משהו, <laughs> ניסיתי להתקבל לנבחרת אה, הכדורסל, לא קיבלו אותי, אז הלכתי לנבחרת ההתעמלות. <laughs> זה נראה כאילו, מה, הייתי אקטיבי מדי? <laughs> <laughs> <laughs> הייתי צריך להתחנן שיקבלו אותי לכדורסל? הייתי גמר, לא, לא היה סיכוי גדול. <laughs> <laughs> <laughs> בדיקת DNA, ואמרו לך, אתה לא כדורסלת, לא תהיה. אתה יודע, אני לא מבין למה אנחנו מתעקשים, או למה קשה להבין על הנקודה הזאת בין לקבל ולהמשיך הלאה לפעול. לפי. לפי. לפי. כן. לא, לכאורה לפי הבודהיזם, איך אנחנו מנחשים שהוא מתכוון? כן, נו, נו, אז הייתי הולך לזכייה או לש"ס, מה זה משנה? לא, השאלה, כן, כן, זה בדיוק, זה בדיוק דוגמה טובה להבדיל בין אני מעדיף לשחק כדורסל על פני פינג פונג שולחן, לבין אני החלטתי שאם אני לא אשחק כדורסל אני מתחייב לסבול. כמו שאמר גלי, בלדי מה זאת אומרת? יש לומן ידוע, כמו בין אני שמורותי, אף הוא בצלאל, אף הוא בטקסטור, הוא מקבל את זה, הוא יהיה כן, הוא את זה, כאילו, אז תתנונו רק קצת, תמיד יש לו מוצאה כזאת, אבל אני לא רוצה להגיד, כן, כן, כן. למה זה לא, למה, זה כן בודישטי, לא בודישטי, זאת אומרת, הוא... בואי נדבר עליו. אז אין שזה. הם מדברים על איך הוא הרגיש, את יודעת איך הוא הרגיש? אין הרגש. שהורגיש טוב? שהוא רע? היה לו רע? לא, הוא הרגיש טוב. אז אין בעיה. אם הוא הרגיש טוב אז אין בעיה. בואו נחזור רגע, נתכנס רגע. ראשית כל זה כמעט שואה, זאת אומרת. כמה אנשים כאלה היו שהחליטו שהם כן אומנים, והם נלחמו כל החיים שלהם והם באמת לא נהיו אומנים, אז מה? כן, זה הרוב אני חושב, עליהם לא כותבים בעיתון, אני כל החיים שלי רציתי להיות אומן וזרקו אותי מפה אז הלכתי לשם, זרקו אותי משם הלכתי לפה ובסוף הייתי חלבן, אומרת, לא כותבים, על, אז, אז בגלל זה אני אומר, זה ראשית כל מבחינה זאת זה לא דוגמה, מה הבעיה שלנו? שהעיתונים הם רק עם זה, כן? אז אפילו אם היא רק פעם בחודש כתבה, זה כבר כל אלה שהגיעו ו... בא אליי? מה? כן. אני? מה, אני אוהד שלו? אני יכול, מה שאני יכול להגיד לו זה שיעשה מה ש... ש... אני יכול להגיד לו דבר אחד, שאם הוא חושב שההמשך של הכיוון הזה, אם הוא חושב, ושוב פעם, זה לא בטוח, יגרום לו סבל, אז שיראה למה יש לו קומיטמנט לדבר הזה. למה הוא רוצה בכלל להיות אומן? למה הוא רוצה להיות אומן? למה הוא חושב שזה כל כך חשוב? ולמה הוא חושב שכולם טועים? יכול להיות שכולם טועים, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות בהחלט שכולם טועים. אם הוא מוכן לסבול, עכשיו, דרך אגב, אני לא נגד סבב, זאת אומרת, מי שרוצה לסבול, זה בבקשה. כמו שאני לא חושב שצריך להסביר לכולם, לכולם שהם סובלים, זאת אומרת, אם אתה ממש לא סובל, אז זה גם בסדר. אבל, אבל אני... לא יודע, אז אני יכול לנסות, אם אתה לא יודע שאתה סובל, אתה בטוח לא תגיע לפה. איפה? פה, <laughs> <אפה, laughs> כאן <laughs> ועכשיו. <laughs> אם אתה לא יודע שאתה סובל, אז רגע, אתה לא יודע שאתה סובל, אבל לא בגלל שאתה אב, אלא אתה חושב שהכל בסדר. אבל אנשים הם יברכו טועים. אז שהם, שהם, שהם, שהם יביאו אותך בכוח, ותצייצו ראשך, זה בסדר. אבל אין לי מה להגיד לך. מה אני יכול להגיד לך? הכל... הכל טוב כאילו, כמו ההוא שנתנו לו את כל פתח תקווה? בלתי עציב? למה זה צריך להפריע לו ולמה זה צריך להפריע לי? טוב לו. מי שלא סובל, לא סובל, אין לו מה לחפש פה. אין לו מה לחפש בבודהיזם. מה זה העניין? ממש... כן, את לא איתנו. בסדר, יש בעיה של אנשים, יש ידע קודם כאילו, אבל תשאלי שאלה, אני... על מה מדברים? אוקיי, בסדר, אז בואי נתחיל... קודם כל ניתן הגדרה. אני לא יודעת על מה אתה חושב. בסדר, ניתן הגדרה. בסדר. רגע, תני לי גם, אבל. הגדרה. שבל זה כאב ועוד מחשבה. לא, לא, תני לי. תני לי להגדיר. אחרי זה אנחנו נתווכח, אבל קודם ההגדרה. את יכולה לקבל אותה, את יכולה להגיד שהיא לא נכונה. הגדרה שלי לסבל זה מצב שיש לנו כאב ואנחנו לא מקבלים אותו. Okay. כאב זה חלק מה, מהחיים שלנו. כאב פיזי זה חלק מזה שיש לנו גוף ויש בו עצבים. כאב נפשי זה חלק מזה שאנחנו חיים בחברה ויש לנו קשרים. Okay. יש מצבים שנגרם לנו כאב. פשוט... אם הלכתי והבוין הקטנה שלי, האצבע הקטנה של הרגל נתקלה בשולחן, כואב לי. אם אני עכשיו אומר לעצמי זה לא בסדר, לא צריך לכאוב לי, או זה לא בסדר, אני טיפש שלא שמתי לב, או המצב עכשיו היה יכול להיות אחרת, כי אם הייתי הולך מסביב זה לא היה קורה לי, אני הופך את הכאב לסבל. אם מת מישהו שהוא נורא חבר, חבר נורא טוב שלי, זה כואב לי, זה ברור, זה המחיר של זה שאני הייתי חבר שלו. Mm -hmm. אם אני חושב שזה לא בסדר שהוא מת, זה מוקדם מדי, זה מאוחר מדי, הוא מת לא בסדר וזה, אני, אני הופך את זה לסבל. אוקיי, אז זאת ההגדרה. אבל בין מה שאתה מדבר, עכשיו, לבין מה שדובר פה, אני לא אז מה למשל? תני לנו דוגמה. לא, תני דוגמה, משהו שמישהי אמרה, שמישהו אמר, אני רוצה להתייחס, כאילו. לא יודעת, אני לא יכולה לצאת אוכל, אני לא יכולה לצאת אוכל, אני לא יכולה לחזור, אני מנסה להקשיב, הקשבתי כל הזמן, ולא היה איזה שום חוט שיכולתי להתעמת איתו. בסדר, אז יכול it bit's שלא שמנו לב לכל האנשים. אנחנו עכשיו ננסה קצת להיות יותר מסודרים, יש לי שיעור מאוד מסודר, אז חבר'ה, אתם יכולים להמשיך לדבר, אבל אני אחליט כבר מתי אני חותך לכם את, ה... את השאלה, ואם אני כן עונה או לא עונה, בסדר. Okay. Okay. אז אמרנו, יש שלושה דברים שהם מאפיינים את הקיום. אחד זה שהכל חולף. השני שהכל ריק והשלישי זה שהכל מאכזב אז שוב, אנחנו מתחילים עכשיו להסביר אותם אחד אחד אז הכל חולף, אניצ'ה או אימפרמננס הכל משתנה אז ראשית כל אני רוצה להקדים ולהגיד זה הדבר שהכי קל לקבל כי זה אין לזה שום אה, אה, אה, שון מרב ממה שאנחנו יודעים, אבל אנחנו רוצים להתבונן בזה קצת יותר לעומק ולראות גם איך אנחנו מעמיקים בתרגול בשביל להחליש את זה. אז, אז בואו נסתכל על משהו, משהו נגיד יפה, בסדר? פרח, ורד. הוא יפה, הוא מושלם, הוא מריח טוב. הבעיה היחידה איתו כאילו זה זה שגם אם נשים אותו בתוך מים, תוך שבוע העלים שלו יישרו וזה יישאר מין גבעול כזה עצוב וזה. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שהרי אנחנו לא באמת רוצים שושנה מפלסטיק, שזה האלטרנטיבה, שלא נושרים לעלים, עלים והיא לא נהפכת למין גבעול כזה עצוב, אז אנחנו צריכים להבין שההשתנות של הדברים הוא חלק מהותי מהם וגם אה, אה, אה, חלק מהיופי שלהם כשאנחנו מתבוננים בהם לעומק, כאילו, זה גם בעצם מבחינה מסוימת אה, אה, אה, אנחנו, יש לנו נגיד אנחנו מחלקים לגוף ולמים ושניהם משתנים. להסתכל על זה בביקורתיות, זה גורם לסבל. ולראותי לא לקבל את זה. כן, כן. לקבל שהיא נובלת? כן, שאנחנו. זה אי זה בסדר, זה קל יחסית. שאנחנו, שאנחנו, עכשיו אנחנו יודעים שזה נכון. אנחנו כבר יודעים שזה נכון, פה אין מישהו מתחת לגיל 12. אז השאלה היא עד כמה אנחנו באמת, באמת מקבלים את זה, גם בגוף וגם במיינד. עכשיו המיינד שלנו כל הזמן, כל הדברים, כל הזמן זזים, כל הזמן משתנים, כל הזמן מתחלפים, וגם יש, אומרים, איזושהי הידרדרות מסוימת ביכולות הקוגניטיביות שלנו, אבל האם היינו רוצים משהו אחר? אז האם היינו רוצים לחיות מפלסטיק? Mm -hmm. לא, האם היינו רוצים לא להשתנות? זה בעצם אינדיקציה לחיים, <סיליקון> זה שהדברים משתנים. <סיליקון> מה? כולנו, <סיליקון> כולנו, <רוצים להיות> <סיליקון> <קול> לא רק חלק אחד. אז יש פה איזה שיר של uh, uh, בורכס, בתרגום... Uh, שלי. זמן הוא החומר ממנו אני עשוי. זמן הוא הנהר שסוחף אותי, אבל אני הנהר. הוא נמר שטורף אותי, אבל אני הנמר. הוא האש ששורטת אותי, אבל אני האש. ועכשיו אני טיפה חוזר למילה, לדבר הזה שאמרתי בהתחלה, אם אתם זוכרים. אפשר להסתכל על הזמן כאילו שאנחנו משתנים בזמן, או שאנחנו עומדים והזמן כאילו עובר דרכנו, ובעצם אנחנו צריכים להבין שהשינוי זה אנחנו, זה אנחנו ואנחנו זה הזמן, ואנחנו, זה הזמן ואנחנו... ואנחנו השינוי. זאת אומרת, זה, זה דבר אחד בעצם, זה בא comes with the territory. זה לא דבר רע וזה לא דבר טוב, זה המצב. כל ניסיון כן, להתייחס לזה בביקורתיות הוא מתכון לסבל, זה הכול. וקבלה של זה היא מתכון להפחתת הסבל. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך לחול נכון, זה לא אומר שלא צריך לעשות הקבלות, זה לא אומר שלא צריך לקחת ויטמינים, וזה לא אומר שלא צריך לקחת, לצאת לחופש, כן? אבל עם כל מה שאנחנו נעשה, הנקודת מוצא שלנו צריכה להיות זה שאנחנו, שהכל משתנה, ואנחנו חלק מהכל, וגם אנחנו משתנים. ויש סיפור כזה על זה נשרף. אז אמרו למורה זן שהיירש פה הוא, הוא נשרף והוא פשוט נגמר. זאת אומרת צריך לרוץ, לרוץ מהר ולהתחיל לנטוע עצים מחדש. אז אמרו לו, מה לרוץ מהר? זה לוקח לו 300 שנה עד שהוא מגיע למצב כזה. הוא אמר, נו בטח, אז אין דקה אפילו להפסיד. <laughs> אז זה עניין של התבוננות, כן? של... או שראו את החילזון. שנורא אוהב דובדבנים, מטפס על העץ דובדבנים בחורף. אמרו לו, אתה לא יודע שאין דובדבנים בחורף? עד שאני אגיע, אהיה. הכוונה היא שאנחנו צריכים להבין שזה חלק מכל הדברים. וכל ניסיון... נגיד, מי שבדיכאון הזה, אולי הוא לא רואה את הדברים האלו? כאילו מבחינתו שום דבר זה לא משנה אם זה יקרה או לא יקרה? אולי הוא... אז הוא בדיכאון, הוא במצב של חוסר התבוננות. פוסר התבוננות. כן. זה כמו ההבדל בין ילד שרואה את העולם אבל הוא עוד לא מבין, ומישהו שעבר הבנה והוא רואה את העולם, שוב, כמו ילד אבל הוא כבר עבר את זה. אז מה שאת אומרת זה כמו שתגידי שאני שותה אלכוהול אז שום דבר לא מפריע לי. אז זה דרך להפחתת הסבל. אז זה לא מקובל. פה בעדה שלנו, זה לא מקובל. זה דרך להפחתת הסבל. למה? אתה מתגונן? לא, כי גם זה יעבור. כן, כן. אז זאת אומרת, יש כל מיני דרכים להיפטר מסבל. אז דרך אחת זה להתעלם ממנו, דרך שנייה זה להילחם בו, דרך שלישית זה לנסות להכהות אותו. לברוח ממנו. או לברוח ממנו. וכל אלה לא מקובלים. אצלנו. יש דרך אחרת, וזה להתבונן ולהבין למה אני סובל ומה המקור של הסבל, וככה בעצם להפחית אותו. זה שמישהו שנמצא במצב של דמנציה או במצב של, מה את אמרת בדיוק? בדיכאון, דמנציה לא בוחר בזה. בדיכאון, את כן בוחרת? <laughs> לא משנה בכלל, בחרת לא ב... זה בכלל לא חשוב. הדמיון השטחי... הדמיון השטחי בין מצב שאתה מבין את הדברים ולכן אתה לא סובל, ובין זה שהתודעה שלך כהה ולכן אתה לא סובל, זה דמיון חיצוני בכלל, שיכול להיות כאילו דומה מבחינת התוצאות לטווח קצר, אבל זה לא בהחלט... זה לא אותה סיטואציה. אם זה לא נעשה מתוך הבנה, אז זה לא, זה לא סיטואציה. אוקיי, עכשיו בואו טיפה נדבר קצת על שינויים, כאילו, אמרתי, הכל משתנה, אז בעולם, ביקום, כאילו, מהגלקסיות ודרך הצמחים ודרך האימפריות והחברות האנושיות והחיות ואפילו אבנים, עכשיו השאלה היא אה, אה, בעצם, האם אנחנו יכולים לראות, פחות או יותר, את הקנה מידה או את הקצב שבו הדברים משתנים? ברור, כל דבר משתנה בקצב אחר. לא אמרתי שהכל משתנה באותו קצב. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה באספקט מספיק רחב, בקנה מידה מספיק רחב, אז הכל משתנה. אפילו סלע שנראה שהוא עשוי מ... מאבן, מגרנית, ראשית כל הוא הגיע לזה מאיזושהי סיטואציה, הוא הפעם היה כל מיני דברים, עבר לחץ עכשיו הוא גרנית, ואם נבקר אותו <שמע> בעוד 40 אלף שנה, נראה סיכויים שנמצא אותו במצב ספירה לגמרי אחר. עכשיו, בגוף שלנו, אני לא צריך להסביר כן, אבל אנחנו כבר לא מי שהיינו בגיל שלוש. עוד מעט אנחנו נשאל, מה הקשר ביני ובין מי שהייתי בגיל שלוש, אבל זה בשלב הבא. אבל עכשיו אנחנו מדברים על זה שהכול משתנה. החיצוניות שלנו, הפנימיות שלנו, היכולות שלנו, הרצונות שלנו, המידות שלנו. עכשיו, האישיות שלנו והאמונות שלנו. אז אני רוצה להאמין לפחות טיפה, מי שיצא פה מהפגישה לא יזהה למי שנכנס לפגישה. כי אם משהו, איזשהו דבר קטן, אז ברור, אם חזרתי עוד פעם לאותו דבר שאמרתי כבר 17 פעמים, אז גם כן. אז הוא שמע את זה עכשיו 17 פעמים, לעומת 16 פעמים שהוא שמע את זה קודם. אבל אנחנו משתנים, זאת אומרת, אני מקווה שאנחנו משתנים, שגם הדעות שלנו משתנים. היה לי באמת, אה, אה, אה, אה, למשל, דיון על הנושא של אופי. אז, מבחינה מסוימת, בחברה שלנו, אולי לא, בכל חברה, זה ברור שצריך להיות לך אופי, מה זה? לא, אבל יש לך אופי שמלווה אותך לבחור בחיים? כן. השאלה אם זה... לא אמרתי שאין לנו אופי. השאלה אם זה טוב או רע. לא, אמרת הכל מתשנג, אני אומרת שיש איזה משהו שכן חזיר אותנו כל הזמן, לא... מה? על זה אמרתי שזה נדבר בדבר הבא, כאילו, בסעיף הבא. אני מנסה להיצמד לזה, למרות שמתעסק לי על זה. אבל אופי, האם זה דבר טוב כאילו, או דבר רע? זאת אומרת, מקובל אצלנו שאליפלד הוא ילד בלי אופי, כאילו, אין לו אופי אפילו במיל, נכון? אם נופל לידיו צעצוע, הוא, הוא שר, הוא מחייך, מחייך בלי דעת מדוע. אז זה לא נכון שאפילו בשיר הזה, דרך אגב, בסופו של דבר מסתבר שזה שאין לו אופי בגלל זה הוא הגיבור הכי גדול. אבל כשאנחנו שומעים את שני הבתים הראשונים, זה ברור שילד בלי אופי זה... מה זה אופי בעצם? עכשיו, זה ברור לגמרי שהחברה רוצה שיהיה לנו אופי. והחברה זה לא רק... מדינת ישראל, אבל אז גם האנשים שם חיים איתם. למה? כי אם יש לי אופי, אז זה ברור פחות או יותר מה אוי. אני אעשה בסיטואציה מסוימת, אוי. הרבה יותר קל לטפל בי, או הרבה יותר קל להיות איתי בקשר. כי הוא כזה, אז הוא כזה. עכשיו אנחנו יודעים שלמשל את הילדים, אם מוישאלה עושה משהו שהוא ממש לא מצופה ממנו, אז אנחנו אומרים לו, מוישאלה, זה לא אתה. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו שיהיו עקביים. כמובן, אם יש להם התנהגויות שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהם יהיו עקביים בצורה אחרת, אבל שיהיו עקביים. וזה ברור לגמרי, זה הרבה יותר קל. לטפל או להתייחס למישהו כשאנחנו יודעים מה לצפות ממנו. מבחינת הבודהיזם זה לא דבר מומלץ. זה לא שהם אומרים שאין, אבל זה לא דבר מומלץ. זאת אומרת, אל תטפח לעצמך אופי מבחינתם, אלא מה האלטרנטיבה? להתנהג בכל סיטואציה כמו שהסיטואציה דורשת ולא כמו שאתה מאופיין על ידיו. עכשיו, יש אנשים שאני רוצה להגיד, ואני מתכוון לזה, כן. וזה אתה מתכוון באופן? בין היתר, כן. כן. יותר תפעל בסיטואציה. ראשית כל, ראשית כל, אני מקווה שאפשר לשנות את זה. שאנחנו, אני לא יודע, זה לא שאני כזה חסיד גדול של הפסיכולוגיה החיובית וכל ה... איך קוראים לזה? נו, לא. כן, כן, לא, אבל זה שאתה אומר דברים טובים, אז זה, כן, Confirmations, כל זה. העולם ייתן לי, אז... אבל בוא נגיד, אלה שאומרים את זה, הם כן מאמינים שאתה יכול להיות ממישהו שמסתכל כל הזמן על החצי כוס הרקע, על החצי כוס המלאה. שהבודהיזם בכלל בטוח שאתה יכול לשנות את עצמך בצורה רדיקלית, כל זמן שאתה חושב שיש. לא, אבל אתה יכול לא להתאמן ולא חייב להתאמן. לא, במפורש כל הנושא הזה של compassion, וכל הנושא הזה של אני... רוצה, אם אני רוצה שיהיה לי טוב, בשלב הבסיסי ביותר, אני צריך לעשות מעשים טובים. אם אני אעשה מעשים טובים, אם אני אחשוב מחשבות טובות, יהיה לי טוב. אני אעשה טוב לאנשים אחרים. אני עושה דברים טובים, אז מגיע לי. זה לא. אבל, אבל, לא משנה, אבל אני, אני, אני רק סטיתי רגע מהדרך, סליחה. לא, אני לא עושה את כל כמו איזה... אני, אני, אני. לא, אני לא רוצה להיסחף. לא, אבל אולי... בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר, תאמני לי, אני מקבל את המצב. זה, זה, טוב זה, טוב. זה טוב. מה שחשוב. בקיצור, הטענה הבסיסית היא שאת יכולה לשנות את עצמך. ודיקה לי לגמרי, נכון? אבל את יכולה לשנות את עצמך. אם אני אומר לך, שבודה אמר שכל מה שהוא רוצה זה להבין מה זה סבל ושאנשים יסבלו פחות, זאת אומרת שהוא מאמין שאנשים יכולים לשנות את עצמם. עכשיו, ובצורה יותר בוטה, אין אלוהים, הוא לא יעזור לך. אין כוח עליון, לא יעזור לך. את לא יכולה להאשים אף אחד, זה לא יעזור לך. הבן אדם היחידי שיכול לעזור לך זה את. לא, וגם מעינני. לא, לא. אני לא יכול, אני יכול, אני יכול לעזור לך בזה שאני אראה לך את הדרך, אבל אני לא יכול ללכת בשבילך. אני גם לא מתיימר ללכת בשבילך, ואני גם לא מרפא אנשים במגע ידיים, ולא בנוכחותי. הנוכחות שלי היא לא מועילה לכם. לא, לא, אם תקשיבו, לא, אם תקשיבו, בסדר, אבל זה לא אני, זה לא הנוכחות שלי, זה לא שיש לי איזשהו כוח. רק הדברים, בסדר, זה כן, זה, אני לא צריך להיות יותר מדי צנוע. אם תקשיבו למה שאני אומר ותעשו את זה, אז יש סיכוי שתשתנו. כן. אני יכול ללמד, לא יכול ללמוד. כן. זה... הקרמה שלי, אני זהו, אני אמשיך. זה כאילו יבואו הנה, כי אי אפשר שבתים שלא נכון, הם לא יגיעו. נכון, הם לא יגיעו. תאמין שאי אפשר להתשווה פה. או שאתה תלוי לתבל גם לרמת הסבל. נכון. נכון, נכון, אם אתה כבר לא יכול לסבול את זה, אז אתה תעשה משהו. כן, אבל לפני זה, כן. אבל חלק מהראשים בעיינה בשביל הכיבוד. אולי פעם שהיה מורה מאז... זה בסדר, את זה נטרלנו, את זה נטרלנו, כן. אוקיי, עכשיו, עוד חשוב אבל להבין, זאת אומרת, אולי כולנו פה עכשיו מהנהנים בהסכמה ואומרים נכון, הכל משתנה, אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו מתנגדים לשינוי? איפה אנחנו לא מקבלים אותו? אפילו, אפילו אם כרגע את מסכימה איתי באופן שכלתני שהכל משתנה ושצריך לקבל את זה, האם יש לי רגעים במשך היום או במשך השבוע או במשך החודש שאני לא מקבל את זה? עכשיו, זה שיש לי רגעים שאני לא מקבל את זה, זה ברור לגמרי וטבעי לגמרי <coughs> אבל אני צריך לראות את זה, זה הכל, רק לראות את זה, עוד לא לעשות שום דבר נגד זה, לראות שאני כרגע למרות שהייתי בשיעור והסכמתי שהכל משתנה, בסיטואציה הזאתי אני הייתי רוצה שהיא לא תשתנה, למשל נגיד שאני עכשיו אוכל גלידה עם הטעם האהוב עליי, אני מאוד מקורי טעם שוקולד ואני נורא נהנה ואני אומר אוף אני כבר מתקרב לסוף, הלוואי וזה לא ייגמר. זה בעצמו גורם לזה, אני לא אגיד שזה גורם לסבל, אבל זה גורם היא לזה היא שההנאה שלי היא. מהגלידה תהיה פחות גדולה. זאת אומרת, זה התנגדות לשינוי. כי השינוי אומר שהכול משתנה, בין היתר הכמות של הגלידה בתוך הגביע שלי. <laughs> והתנגדות לשינוי אומרת, אני רוצה שזה לא ייגמר. ברור, אם לאבא שלי קוראים ויצמן, אז אין לי בעיה, אבל כל, בכל מצב אחר יש לי בעיה. או שאני לא רוצה להשמין נורא. עכשיו, מבחינה מסוימת, הניסיון, הניסיון להימנע משינוי, מבחינה מסוימת, ושוב, אנחנו, כיוון שיש שלושה דברים, אז זה לא דבר שהוא לגמרי כולל. זה אחד הדברים שגורמים לנו להכי הרבה בעיות בחיים. עכשיו, את הסיפור... פחד משינוי? הניסיון, לא נכון? הניסיון להתנגד. אה, לגילאטר, לא שמעתי. כן, לא, גם הפחד זה... לא לתת לו לגרות. ויש סיפור טאווישטי מאוד ידוע, שאלי יכול לספר לכם אותו, אבל אני אספר אותו, שהסוס של העיקר ברח. כולם באו אל היקר ואמרו מה קרה? אז הוא אמר הסוס שלי ברח, אז כולם אמרו לו אוי איזה מסכן אז הוא אמר לא יודע נראה okay. אחרי שבוע הסוס חזר עם סוסה אז כולם אמרו לו אוי איזה יופי, איזה כיף לך אז הוא אמר לא יודע אז הבן <הבית> שלו שבר את הרגל? כן, אז הבן שלו רכב על הסוסה והוא שבר את הרגל, אז כולם אומרים לו, אוי, איזה מסכן. ואז באו מהצבא לגייס את כולם, והוא היה עם רגל שבורה ולא גייסו אותו, ואז כולם אמרו לו, אוי, איזה כיף לך. אז אמר, אי אפשר לדעת. בקיצור, זה, זה דוגמה של קבלה של שינוי. זאת אומרת, השינוי קורה, הדברים קורים. התייחסות שיפוטית אליהם, או לטובה או לרעה, גורמת לנו, יכולה לגרום לנו, לסבל. אז בזה בעצם גמרנו את הפרק הראשון, שאלה השינוי. עכשיו נעשה את זה מסודר, אם למישהו יש שאלות, מוזמנים לשאול. זה להיות שווה לה... נרמן. לאט לאט. כן. כן, בטח. זה גם מהמיטה השנייה, שזה... כן, נכון. נצמדים למה ש... כן, כן, נכון, אבל זה בדיוק, זה גישה אחרת לאותו דבר. זאת אומרת, אין הרבה חוכמות, כאילו, בבודיזם. הכל פחות או יותר אותו דבר, מה שאלת תחדד לי, כאילו, להיות שווה נפש לדברים שקורים, כאילו אין טוב, אין רע, רק אנחנו, אנחנו לא אומרים שווה נפש. למה? אנחנו שוי אומרים שוי... שזה מתוך השתוות הנפש, לא מתוך איזון. שווה נפש זה נשמע כאילו שוי. שלא אכפת לך. ופה זה אכפת לך, אבל אתה לא שיפוטי. זה הבדל גדול. אבל בסדר, זה היה רק הערה דידקטית. Okay. בסופו של דבר, התכוונת okay. למה שאנחנו... למה שאני מתכוון, כן? זאת אומרת, זה מה, בוא נגיד, אם אמרנו שארבעת המעלות הגדולות שאין להן שיעור זה אהבה, חמלה, שמחה והשתוות הנפש, זה נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו מצליחים להגיע לזה שאנחנו מקבלים את הכל, זהו, מקבלים את הכל, פשוט מקבלים אותו, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא סובלים. אהבה חלה? שמחה. שמחה והשתברות הנס. השתברות אבל זה נושא שלמדנו, אז אני רק אומר לך שאת לא צריכה להבין את זה. לא, אבל מה שאמרת אמרנו שאני מסבל את הכל בסדר, זה רק הרחבה. מה? בטח, מה את חושבת, יש איזושהי טענה של בודה לאקסקסיביות? ממש לא. דרך אגב, הוא גם לא הקציא את התורה שלו יש מאין. בסך הכל, הוא לקח את התורה האינדואיסט שהייתה באותו זמן, נתן לה איזה טוויסט מעניין. והצליח להעליב את האנשים, כמו שישו לקח היהדות, נתן לו איזשהו טוויסט מעניין ועשה מזה דעת הרבה יותר פופולרית, כן? כל הצליחים שלו. הצליחים שלו, האמת. אז הוא... בואו הוא נמשיך הוא עכשיו. עכשיו משהו קצת יותר קשה זה אנטה. זה... אבל הייתי אומר, תרשו לי, שהדבר שה... הזה שהוא כאילו פשוט התנגדות לשינוי השינוי אוקיי, הבנו, ויש התנגדות לשינוי, זה כבר הולך לכיוון הפרקטיקה. אבל פה, זה העיקר. להסתכל על איך זה קורה לנו בחיי היום-יום, וכמה התנגדות יש לנו. כשאתה נוסע בשוטר, אומר לך, תעצור רגע בדיקה, למה דווקא עכשיו וזה? למה אותי? למה דווקא אני? מלוא תמיד את קונה, לא, עכשיו אתה תקנה, כשלמדתי היסטוריה, אז היה לי מורה ליסטוריה ממש טוב, קראו לו מיכאל הארסון. והוא סיפר לנו סיפור שבזמן המהפכה הצרפתית אנשים הלכו ברחוב וצעקו לחם עבודה, לחם עבודה יצא אופה מאחת המאפיות, טפה שני חבר'ה צעירים ואמר להם בואו למאפייה שלי, יש לי עבודה בשבילכם למה דווקא אנחנו? אז... אופה זה לא סתם אז... כן, אז באמת בוא נגיד, צריך באמת להדגיש, אמרתי את זה קודם, אבל להדגיש, כאילו, בוא נגיד, באופן כללי, זה מין פזמון חוזר כזה, לבודהיזם יש, נגיד, באופן בסיסי שתי כנפיים, אבל שלוש. שלוש כנפיים זה כבר יותר מתאים למאוורר מהשאלה סיפור, אבל יש לו שלוש כנפיים. אחת זה חוכמה. זאת אומרת, להבין. מה שעשינו עכשיו, כאילו, זה היה שיעור בחוכמה, בוויזדום, בלהבין. הדבר השני זה חמלה, זה קומפשן, שלמדנו את זה כאילו עד עכשיו, עכשיו אנחנו קצת שמים את זה בצד, אבל אתם תראו ש... אני שולט את זה מפעם לפעם. אבל אני אומר צריך לתרגם. כשמישהו שואל שאלה ארוכה מדי, לא להתעצבן עליו. מה? זה קשה. נכון. מה זה השלישי אבל? השלישי. רגע, רגע, תני לי רק לגמור את השלישי. תני לי לגמור את השלישי. זה גורר בעצמותינו פה, אנחנו דורשים. אתם תתאפקו עד שאני את המשפט. השלישי זה מדיטציה או תרגול. עכשיו, מה זה תרגול? לדוגמה טובה כשאנחנו מדברים עכשיו על שינוי אז התרגול הראשון זה לראות שינוי מה זאת אומרת? זאת אומרת, למשל, לראות איך דברים משתנים לנגד עינינו זאת אומרת, למשל, עכשיו אני מדבר ומדבר ומדבר והצלילים שיוצאים מהפה שלי הם כל הזמן שונים מי שישים לב לשינוי, אהלן, הוא אצ אמר, תשימו לב למילים שלי, אל תשימו לב למה שאני אומר, תשימו לב לזה שאני מדבר, תלמדו יותר מאשר אם תשימו לב למה שאני אומר. עד כדי כך. לא דיברתי על הטוב. עכשיו, אז זה שינוי, זאת אומרת, אם אני עכשיו יושב, אצל אלי במרפסת, אני מסתכל על המאוורר ואני רואה שהוא מסתובב ואני אומר לעצמי שינוי, יש פה שינוי? תרגלתי שינוי. למה? כי שמתי לב שמשהו השתנה. עכשיו, אני יכול לא לשים לב לזה, ואז אני לא מתרגל. אם אני מסתכל ואני רואה שמשהו משתנה, אני מגביר את הרגישות שלי לאבחנה בשינויים. פשוט. נשמע גם... לי גם... מה זה יעזור לנו לסבול פחות? רגע. כי הדבר... עכשיו, זה הדבר המאוד בסיסי. הדבר השני זה לראות מתי שינוי מפריע לנו. זאת אומרת, כשהמאוורר מסתובב זה לא מפריע לי. אם עכשיו ממשיך להיות חם ואלי סוגר את המאוורר, יש שינוי, וזה יפריע לי. היה להם ארבע שעות, עכשיו שתיים וחצי, עכשיו הם מתעצבנים. עכשיו הם מתעצבנים? אז הנושא הזה של שינוי, אנחנו יכולים כל הזמן לראות אותו, והתרגול זה לראות מתי זה מפריע לנו. מתי זה מפריע לנו, מתי מפריע לי שאני... מסתכל בראי ואני רואה שהצמיגים יותר מדי גדולים נגיד עברתם מהמעברים לצמיגים? כן שלי אלה שינוי, שינוי, הם היו קטנים אני אכלתי ועכשיו השמנתי וכל הזמן לא שמתי לב עכשיו אני פתאום רואה שהשמנתי לא מקובל עליי סבל גרועות את זה. כי לא קיבלת את עצמך או את השינוי? כן, את השינוי, את השינוי. שינוי, מתי שינוי מפריע לי? מה? איך בכל זאת אתה איך תביא? זאת אומרת, אפילו התפיסה הזאת, איך אתה תגיע למצב שאתה לא רואה אם אתה מקבל? אני מקבל שעכשיו אני יותר שמן. זה לא אומר שאני לא יכול להפסיק לאכול. זה שעכשיו... זה שעכשיו... לא, לאכול זה בסדר, הבעיה זה על הזלול. זה שעכשיו אני... זה שעכשיו אני לא מקבל את זה, גורם לי סבל. מה אתה אמור להגיד כשאתה רואה את התיירים? אני לא אמור להגיד כלום. לא להרגיש? לא לבקר את עצמך? לא להיגאל? ממש לא. אני לא אמור לשום דבר, אני אמור לראות את זה ולקבל את המצב. אמור, אני גם לא אמור. זה המצב. זה המצב. לא להגיד את עצמך ולא לחשוב גם על הדיאטה. זה אחר כך, אולי. אולי הוא מישהו להיקוט אותו, אבל למה את עצמו? כן. זה הבדל מאוד גדול, את מבינה את ההבדל? אני רואה שזה המצב. זה לא אומר שאני לא יכול להתחיל לשנות אותו, אבל כרגע זה המצב. אם אני אגיד שזה לא בסדר, אני אסבול. אם אני אגיד שאני חוצח, חוצח, אז קדימה, אז נפסוך. זה סיפור אחר כבר. אני מבין שזו נקודה מאוד מאוד עדינה, ואנחנו חוזרים אליה כל הזמן, אבל בסדר. הדיאטה? הדיאטה, כן. אם אני אומרת מחר נתחיל דיאטה ואני לא רוצה אותו מחר, אז אני סובלת. נכון. אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם אם זה לא מוצא חן בעינייך, אם את רגילה להגיד מחר אני אעשה דיאטה, ואת תמיד אומרת את זה, וזה מוצא חן אז את לא סובלת. אני נהנה להשן כמו שמרק טואן אמר, להפסיק לעשן זה דבר הכי קל בעולם, עשיתי את זה כבר עשרות על התקווה. מה? זה מפריע לך? זה מפריע לך? אה? לא? אז אל תחשבי. אל תחשבי. זה לא מפריע להפסיק. ואין שם סבל. תמשיך. תמשיך. מבחינתנו... תראה, אני אתן לך דוגמה, השמיעה שלי הידרדרה, ושיגע אותי כל העולם שלי, במיוחד משפחתי, כאילו אני לא מרוכבת, פשוט לא שמעתי. הלכתי, עשיתי מכשירי שמיעה, זה פתאום שמיעה, זה פתאום שמיעה, כאילו, מה אכפת לי? כשאני לא רוצה לשמוע, אני רוצה אף אחד, אני מקשקש, כשאני רוצה לשמוע, אני שם באותם, יש לי חופש יותר מאשר לכם. אני בטוח, גם אני לא שומעת, גם אנחנו יודעים לא להקשיב. לרופא, ואומרת לו, אני לא שומעת. אז הוא שואל אותה, כמה זמן את כבר סובלת מזה? אמרתי לו, מי סובל? וזה כן קשור לך. אז גמרנו עם השינוי, ואנחנו מתחילים עם הריקות. עכשיו, זה נשמע, וזה שמע לכם, כאילו שאנחנו מדברים פה על טבע היקום, או על משהו כזה, וצריך להבין שהכל... שוב, רק במידה שאפשר לתרגם אותו לדברים מעשיים, שאפשר גם לתרגם אותם להמלצות לפעולה שמקטינים את הסבל. עכשיו, כשאני אומר הכל ריק, או שאין דברים, או משהו כזה, יש דבר אחד שהוא מאוד אה, כאילו פילוסופי, אבל מי שמוכן באמת לבדוק אותו, אני חושב שיכול להפיק מזה הרבה מאוד תועלת. וזה באופן עמוק, כאילו לפי הבודהיזם, אין הבדל בין פועל ועצם. אין הבדל בין פעולות ודברים. אנחנו רגילים לחלק את העולם, עקב השפה שלנו, לפועל ושם. ואם נתבונן בזה רגע לעומק, ואנחנו יכולים להגיד אני רואה אדם רץ. בואי נוריד רגע את האדם, את האדם רואה ונדבר על האדם רץ. זה מבחינתנו משפט שמסביר ומתאר סיטואציה. מצד שני, אתה יכול להגיד על התופעה הזאת שראינו, או מתבצעת ההבחנה בין האדם והרץ היא הבחנה לשונית שלא נמצאת בטבע הדבר. או לדוגמה עוד אחת, יש בית, הבית הזה משמש למגורים ואנחנו יכולים לקרוא לכל הדבר הזה התגוררות, או האוזינג נגיד באנגלית זה שאנחנו עושים את ההבחנה בעצם, בין העצם ובין הפועל, זה מבחינה אחת עוזר לנו בחיים, עוזר לנו לתאר דברים, אבל זה לא באמת בתוך הדברים. ולמה בעצם הדבר מכוון? זה שאם אנחנו מסכימים שכל עצם מהפעם הקודמת כל דבר משתנה, אז בעצם המהות של הדבר הוא השינוי שלו. אני מובן את כאן. דוגמה, סלע, סלע. לא, לא, לא, לא דיברתי על זה. דיברתי על זה שהבית, אם הוא משמש למגורים, אתה יכול להגיד שפה יש התגוררות. כשאתה מחלק את זה, שעצמו, לא קיים. כן. כמו שולחן בלי רגליים, מה שאמרת? לא, לא. לא. אבל אה, אה, זה לא פשוט מה שאני אומר עכשיו. זה ו... לא פשוט. כן. רק הסימנים. כן. כל הסיפור של שחקן קובען זה חסיס. כן. כן, נכון, נכון, נכון, נכון, כן, כן, נכון, אבל אני מדבר עלינו, חיים עם העברית, עם האנגלית, כאילו, חיים שזה העולם, לא, העולם, אנחנו בונים את העולם בין היתר על ידי השפה שלנו, ואנחנו לא רואים שאנחנו מבנים את העולם וזה לא העולם. זה העולם, ואנחנו רואים אותו בצורה מאוד מאוד מסוימת, דרך השפה שלנו. כן? כן? או, זאת אומרת לנו גם לפורר אותה, אם אנחנו יודעים את זה. אם אנחנו באמת מבינים שהעולם, שהמילים יוצרות מציאות, אז אנחנו גם מבינים שהם לא, לא יוצרות. לא. מה? שגם על זה יש מדרש, אתה יודע, ש... שבראשית ברא אלוהים זה שבראשית ברא את אלוהים, ככה זה בשפה הרגילה. אז זה היה קצת, קצת, קצת פילוסופיה, ושמי שביקש דוגמה אז סלע, שפעם לא היה סלע, עכשיו הוא סלע, ואחרי זה הוא גם לא יהיה סלע, בעצם אני יכול להגיד שהסלע הוא חלק מתהליך כשאני באופן שרירותי מגדיר את ההתחלה שלו והסוף שלו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, פעם נגיד הוא היה חול ואז בעצם יש לחצים או משהו כזה נגיד, אני עושה את זה פשוט, נגיד, תסלח לי, הוא נלחץ ונהיה סלע ועוד ארבעת אלפים שנה הוא שוב פעמי יהיה אז כרגע הוא, הוא סלע, אבל אני מסתכל עליו בפרספקטיבה יותר רחבה, זה תהליך שאני באופן מלאכותי חתכתי אותו פה, ברגע שהוא כאילו נהיה סלע, ואני אחתוך אותו שוב פעם בצד השני, לפני שהוא יתפורר לגמרי, ובזמן ובת... הזה הוא סלע, אבל בעצם הוא תהליך. עכשיו אם נסתכל על עצמנו גם כן, אנחנו בעצם תהליך. זאת אומרת, אנחנו פעם, נגיד, בצורך הפישוט העניין, פעם לא היינו, ועכשיו אנחנו כאילו קיימים, ועוד 200 שנה אנחנו שוב פעם לא נהיה... אנחנו תוכחנים. גם היינו תינוקות. לא, אבל לפני זה. לפני זה לא היינו. לפני שהיינו תינוקות. ואחר כך נהיה זה ולעץ. מה יהיה בתיחום הזה? בסדר המלחוקית של הדבר. בסדר ולעכשיו הבן אדם? כן. זה אומר שההבחנה בעצם בין אירועים, בין התרחשויות, בין תהליכים ובין עצמים, היא הבחנה, היא הבחנה, טוב. ולא יותר מזה, היא מבחינה מסוימת אה, אה, אה, שרירותית. ולמה אני אומר את זה? כי אם אנחנו מסכימים לחלק הראשון של השיעור שאומר שהכל משתנה, אז מבחינה מסוימת כבר הראתי שאין דברים. זאת אומרת, או שדברים זה דברים שאנחנו החלטנו שהם דברים. בטח. כאן והרשת לא עובד. לא בברלינג. והזמן פץ כל הזמן טוב לדרכי. אבל כאן ועכשיו זה שולחן. הוא היה קודם עץ והוא היה אחר כך... אנחנו רואים לו שולחן. אנחנו עוד איך נטפל. רגע, רגע, רגע. בתהליך, חברים, אנחנו, אני מבטיח, אני מבטיח, אני מבטיח לטפל בשאלה שלך. בהמשך, של החלק הזה. כנראה לא היום. אבל כנראה לא היום. כי כרגע אנחנו כאילו מדברים שיש זמן. אם אין זמן, והכל קיים רק כעת ועכשיו, אז אין בעיה, ואתה לגמרי צודק. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו מפרספקטיבה, אני אגיד בסוגריים, כאילו קצת מוטעת, שיש זמן. בסדר? אין זמן. אין מה לב על הרכבת יוצאת בעשר, מה לעשות? היא לא מתייחסת לזה הרכבת. בסדר, בסדר, בסדר. בסדר, בסדר. בסדר, בסדר. אז אנחנו סיימנו את... הריקוד. התחלה של הריקוד. הקדמה של הריקוד. הניצ'ה. מה? הניצ'ה. אז לא סיימנו. לא, זה גמרנו. אה, איזה הניצ'ה. כן. לא, סליחה, זה ענת. מה? היה מסודר יותר. כן. בסדר? טוב. מה? בסדר? מי לוקח אותנו? אה, אה, אה, זורית, למה את עושה? אני נוסעת אצלם מאוד אוהבים. תודה רבה. רגע, יש לי מקום? אה, אני לא יכולה להכניס את זה. אני לא רק בסדר, יש מקום? אבל אם ככה מאוד מרשה, אבל עוד קודם הסיירות מילאו יותר רעבה. אין לנו גם. יש לנו. מי מצחיק? אז את בן אדם? אה... אה... עוד.